Об'єкт номер 6. Природний театр. Шекспірова сентенція про те, що світ театр, усяке прийдешнє покоління тлумачить по-своєму. Чи то як присний зразок поетичної метафори, чи як скрушну констатацію людської дволикості, а чи як буквально вказівку для і на гравця. Той театр про який піде мова, багатий на декорації, костюми і музичне аранжування. Однак його репертуар за останні п'ять тисяч років збагатився всього на дві чи три п'єси. Щоб ці міркування не видавалися надто невизначеними, звернімо наші погляди у бік Львова та його мешканців. Припустімо, що це місто є нічим іншим, як великим конгломератом певних структур, вихорів, чогось такого, до чого пасувала б назва природні театри. Надалі цим терміном будемо позначати певні території. Тінистий бік вулиці Н, чи столик біля вікна в кав'ярні НН, чи під'їзд будинку номер X по вулиці Y, з постійними типами життєвих ситуацій. Інакше кажучи, з притаманним лише їм сталим репертуаром, набором певних слів та обставин, які мають тенденцію повторюватися в цьому локусі знову і знову. Виконавці ролей змінюються, випадкові глядачі щораз інші. Про відмінність між глядачем та актором природнього театру можна писати тільки з використанням лапок. Структурно ж п'єса залишається тою самою. Так от, маестро, подумки звертається до глядача. Коли ви ходили до театру останнє? П'єси, що йдуть зараз у Львові. Скрупульозне дослідження театрального репертуару міста в цілому ще знайде свого Шекспіра. Наведемо для прикладу найцікавіші з виявлених п'єс. Користуючись ними як ключем, вільний поціновувач зможе самостійно класифікувати і відкривати нові грані мельпомени. Кожен гість міста Лева при бажанні і мінімальному запасі терпіння зможе спостерегти п'єси в указаних місцинах самотужки. П'єса перша. Божевільна цьоця. Місце дії Високий замок. Тло. Комунальна сансара пенсіонера Головна героїня – божевільна алкоголічка похилого віку. Часто з'являється з незапаленою сигаретою і розпочинають дію з того, що перепитує, чи нема бува вогню. Не виключено, що у руці вона триматиме неадекватний моментовий предмет. Із власного досвіду скажу, що раз бачив, як цьоця стискала пласкогубці. Ще раз – порожню пластикову пляшку, а втретє – старий чоловічий мешт у полотняній сумці. У захоплюючі експресивній манері цьоця актриса розмовляє колоритним суржиком, тому більш коректно називати її сумасшедший тьотінькой. Цьоця переповідає свою біографію. Переїзд у молодості звідки зі Сходу України, також, можливо, Молдавії, Кубані тощо. «Невдалий шлюб» і «Хвала театрові в роки», які на неї кинула свекруха. П'єса йде переважно під вечір і триває від 10 до 30 хвилин. Існує також менш ефектний ремейк, де головну роль виконує старий п'яниця-чоловік. П'єса друга «Сестрички істерички» район синагоги «Золота Роза» П'єса розрахована на любителів «Грайнд-кор» психологізму. Типаж – дві жінки віком від 30 до 50. Одна з них п'яна в дим, і їй начебто соромно. Інша вичитує п'яній супутниці моралі, вибачається перед перехожими за нетактовність подруги і сама раз по раз шаріється. При нагоді зверніть увагу на грим п'яної – джерело відчаю і духовної кризи, яку несуть ці двоє. Залишається відкритим до з'ясування тип зв'язку між ними – сестри, сусідки, шкільні подруги. Кожен варіант відкриває специфічні, дедалі тонші грані рольової гри. П'єса третя «Монстр, монстр» Район вулиці Сахарова Дуже якісний зразок інтерактивної п'єси, де глядач у залежності від настрою може бачити хід подій у ще раз несподіванішому ракурсі. Підіймаючись уздовж трамвайних торів по вулиці Сахарова, ви спостерігаєте перед собою пристойну, інтелігентної тілобудови жінку похилого віку. У якийсь момент жінка обертається через плече, зауважує вас і помітно пришвидшує крок. «Ще один погляд?» – на лиці непідробний переляк міщанки, і вона вже втікає від вас серйозно і без жартів. Вона зникає за рогом, і ви готуєтеся почути її крики на поміч. «Ідіть за нею!» Жінка, вже було сповільнивши ходу, знову зауважує вас і кидається на втюки. «У вас з-за спини чути зеленчання трамвая. Той під'їжджає до зупинки» і жінка в останню секунду заскакує у відчинені двері. П'єса номер 4. Гра у трамвай. Район вулиці Городоцької навпроти костюлу Святої Ольги. П'єса «Забавка». Ще одна п'єса, де вдало обігрується тема львівських трамваїв. Двоє хлопчаків стоять на хіднику навпроти і чекають трамвая. Коли трамвай починає наближатися, Перший хапає другого за руку і не дає вирватися. Другий у той час повинен видерти долоню з пальців товариша і встигнути проскочити на протилежний бік дороги перед самісіньким носом транспорту. П'єса п'ята. Ноїв Ковчег. Високий замок району Замарстинова. Соціальна містерія. П'єса має глибоко алегоричний зміст, тому слід велику увагу приділити знакам, кольорам, числам тощо. Двоє молодих закоханих з'являються на краю високого замку, відразу над обривом. Кілька хвилин вони дивляться зворушено на коробки бетону і рури труб. Цілуються. Підтримуючись навзаєм, спускаються вниз. Із гори у місто. Ця вистава мала альтернативне прочитання у вигляді загибелі пароплава Титанік, де алюзії на Ноїв ковчег обігрувалися з притаманним тій порі пафосом есхатологічної антиутопії така собі демонстрація, що могло спіткати людство, якби у прірву за бортом ковчега не ступили закохані. Однак це, повторюсь, є відхиленням від апокрифічного варіанту. У Львові п'єса йде в оригінальній режисурі. П'єса шоста «Мойсей». Район вулиці Дорошенка. Час пік. У момент найбільшого руху по вулиці, це, як правило, після обідень, на сцені з'являється богомільна, проте п'яна в дим алкоголічка із зачіскою під хлопчика. Вона худа, засмальцована, Смердюча і страшна, але від неї віє такою космічною одухотвореністю, що її постать мимоволі притягує погляди цілої вулиці. Сива баба, похитуючись, наче бувалий матрос, іде вулицею, плямкає губами і стиха бурмоче прокльони. Кожне її заточення то вправо, то вліво викликає тихі охкання та скрики в особливо чутливої публіки. У найнесподіваніший момент баба різко вискакує на проїжджу частину і під урочисті фанфари гудків зупиняє нерозривний потік авто, маршруток і трамваїв владним змахом рук. Змовкає все, і море розходиться. Алкоголічка неспіхом переходить дорогу, опускає руки і розчиняється серед натовпу. За майбутнім поколінням шанувальників природного театру лежить створення численних монографій, документальних фільмів та мультимедійних відеопроєктів, присвячених цьому питанню. Самим львів'янам, якщо вони хочуть опинитися в культурному авангарді Європи, час зайнятися вишукуванням та каталогізацією природних п'єс, які регулярно відбуваються в Леопіллі. Наскільки мені відомо, Офіційно зафіксованих природних театрів, не беручи до уваги іронічних візій Хорхе Луїса Борхеса, у світі поки що немає. Тому в першу чергу необхідно створити каталог кишенькового формату на зразок туристичного буклета, де кожен бажаючий зможе побіжно ознайомитись із театральним репертуаром міста. Замальовки, ескізи, оригінально підібрані маршрути, Несподівані паралелі. Резонно припустити, що репертуар саме львівських природних театрів у перспективі стане непоганим джерелом доходів. Він театр легко перетвориться на місце паломництва андеграундної богеми та поціновувачів неакадемічних вибриків Мельпомене із сусідньої Польщі, Чехії і так далі. За умови грамотного позиціонування феномену театру, Львів має всі передумови до зародження потужної субкультури новітніх театралів, носіїв нової моди, візіонерів нових естетичних обріїв. Театрали. Вони, а це, наважуся спрогнозувати, буде естетично невдоволена сьогодення молодь, яка вже пробувала себе упускання різного гатунку контркультурних коників, намагатимуться всіляко приховати свою причетність до театру з кількох міркувань. По-перше, беззаперечна реальність вистав і топографічна прив'язаність репертуару. У добутку це становить надто спокусливо знахідку, аби виносити її у широкі маси. Ті, як завжди, докладуть максимум зусиль для применшення величності знахідки. По-друге, Цілком умотивований страх зірвати надмірною розафішованістю театру якусь особливо цінну з естетичної точки зору п'єсу. Щодо розвитку глядацької субкультури як такої, то вона може мати несподіване, а для декого навіть пророче продовження. Таємничість, яка щораз щільніше сповиватиме сподвижників цього арснова, почне видаватися знайомою. Можливо, когось раптово осяє, і нагадку спадуть масонські містерії. Фіналом п'єси стане думка невідомого нам театрала. Десь уже це було. І такий висновок буде найкращим підтвердженням гомеостазу, динамічної рівноваги об'єкта номер 6. Немає різниці між вигаданим і дійсним, міркує маестро. Різниця у площині усвідомлення Він абсолютно переконаний, що саме зараз Тут і зараз існує товариство, яке вже зібрало каталог природних п'єс Людей, які організовують туристичні гедзепаломництва На ріг вулиць Дорошенка і Сахарова, на Копцьку, на Високий замок Тут маестро здригається Якщо існують вистави Беззаперечно існують і режисери. Чи то пак лялькарі? Організувати. Об'єднання клуб лялькарів. Прив'язати їх до Кабуки Бога. Чи все-таки опери скрипу? Як адептів покоління тут і тепер передтечі антиподи фінального покоління тиші. Щось таке що могло б правити за...